ولا ولا ثاني كانوا وران wanita safar tak tutup muka Salat wanita ها؟ ها صلاه بتغطي الوجه صلاه ها نعم آه طيب يا اخواني في الابك حكم الصلاه سما تتتممك صلاه ما نقاب يعني سما دلب هذا ما مف... طيب يا اخواني في الله Masalah itu masalah itu keluar sebab dia faham Salah qadiyatul hijab Maksudnya ya khuan Hal perempuan dalam salat Hal perempuan dalam salat Aura dia Aura perempuan dalam salat Aura yang istinwa Maksudnya Wajib untuk perempuan Untuk tutup aura niya Kecuali muka sama apa Tangan dalam apa? Salat Maffurum tak maffurum? Jelas tak jelas? Tapi itu dalam hal yang biasa Maksudnya ada mahram, Atau tidak ada apa? Orang Tapi kalau ada orang yang ada orang yang luar Orang yang bukan mahram maksudnya Kalau ada orang yang mahram Sekarang hal dia menjadi apa? Beda wajib dia tutup sempurna macam kalau dia luar sekarang sekarang bukan hukum dia bukan aura yang dalam solat aura macam apa luar sebab ada orang yang bukan apa mahram antum faham tak faham ulang lagi ulang lagi insyaallah antum tak tak berdiri sampai antum faham maksud saya saya bagi kamu kaedah kaedah yang sangat manis dan mudah untuk faham masalah ini Mulai lagi Aura perempuan dua Aura luar dan aura apa? Dalam Luar maksudnya depan orang yang bukan mahram Dalam maksudnya depan orang yang apa? Mahram Depan orang yang mahram macam mana? Mahram macam mana? Abu mahram perempuan macam? Bapa? nama? Bukan suami saya tunggu itu Suami itu bukan mahramnya orangnya Afum taafum. Kalau kita jaga mahram jangan jaga apa? Suami, tak ada orang depan suami ya Muhammad. Anta belum kawin miskin. Afum taafum. Jelas saja. Apa? Ah mahramian ya, suami itu tak apa? Tak masuk. Baik. Luar dalam. Luar maksudnya depan orang yang apa? Yang bukan mahram. Dalam maksudnya orang yang apa? Orang yang apa? Nanti bagi sama saya kalau antum tak faham saya tidur juga sama kamu ya Allah awrah depan orang yang mahram depan orang yang mahram biasa dia buka muka buka kepala tangan sampai apa sampai pundang kaki dia sampai. yang biasa yang antum tahu itu bisa buka depan dia tapi dalam salat menjadi beda sebab depan Allah Ta'ala wajib dia tutup semua tapi tak perlu jilbab yang penting tutup badan Maklumat maklum, and bisa muka apa buka apa muka sama apa tangan. Sekarang berapa aurah ada untuk perempuan? Berapa aurah untuk perempuan? Tiga. Ada dalam salat, ada depan mahram, ada depan yang bukan apa mahram. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas. Belum belum. Kaidah belum habis. Belum bagi kamu kaidah. Yang ni awat perempuan tiga macam, ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang apa? Yang kurang jelas tak jelas. Yang tinggi depan apa? Yang paling tinggi depan apa? Depan orang yang bukan apa mahram itu yang paling berat wajib tutup sempurna sama jilbab faham tak faham? Ada yang tengah, yang tengah itu mana? Depan salat asyantun. Ah, ada yang lebih ringan depan apa? Mahram. Sebab bisa buka apa? Kepala dan lain-lain. Maksudnya, jelas tak jelas? Al-Qaida. Al-Qaida. Mana-mana kita ikut sebab mahrami sebab tutup aurah dalam hal perempuan. Maksudnya, kalau perempuan dalam salat, tapi ada orang yang bukan mahrab. Ikut yang tinggi atau yang tengah atau yang ringan. Yang tinggi. Sebab ada apa? Sebab yang apa? Tinggi. Mahfum. Kalau dia dalam salat, tapi depan mahram, Bisa buka kepala. Bisa buka kepala. Kenapa? Sebab salat. Kalau tidak salat, And tidak orang yang bukan mahram Ada orang yang mahram Bisa buka kepala tak? Bisa tak? Sebab ada apa? Mahram Idan dalam dalam masalah Tutup aurat perempuan Taidah kita cakap Ikut asbab Bukan ahwal perempuan Ikut sebab Anda faham tak faham? Uh, sekarang ada orang yang perempuan yang tanya Bisa saya dalam salat Tutup Muka mukasayaan pakai hijab jilbab dalam salat kita cakap kenapa? sebab apa? sebab ada mahram naam wajib sebab tidak ada mahram ada orang yang bukan apa? mahram wajib kalau dia cakap saya mau pakai jilbab semua dalam salat sebab ada mahram itu sebab yang bukan syari' itu takalluf gholu depan mahram tak perlu itu yang ringan yang nombor tiga ada orang yang ada perempuan yang cakap dalam salat bisa saya buka kepala, bisa tak bisa? Sebab salat itu yang lagi tinggi, tak bisa ikut sebab ni ya. Antemfam, faham? faham? Iden al-qaeda, fi aurat nisa, na'ukul bil asbab, walaih sabil. Tak bisa perempuan cakap, walau ada orang yang bukan mahram depan saya, tapi saya dalam hal salat saya ikut hal saya yang biasa. Bisa, bisa tak bisa? tapi bisa sahabat so, kontradiksi sama adillah lain itu hasil ijtima' al-adillah waf'al salaf dan ini qaul jumhur ahli ilm jumhur ahli ilm salaf wa salaf kaidah itu ikun niat tak ada kontradiksi sama ahwal pakaian siapa perempuan alhamdulillah jelas tak jelas soal ada orang yang depan bapa dia suka pakai hijab tutup macam dia tutup dalam salat bisa tak bisa dia tutup awarannya depan bapak macam depan salat bisa tak bisa bisa tak bisa tekaluf, tak terkeluf tak terkeluf itu terkeluf kalau antum muka itu adat kamu terserah tapi jangan cakap itu dari agama itu bukan itu terkeluf bukan agama anak saya tutup kepala dia dari de depan saya kenapa saya bapak kamu tak ada manfi'at mafrumiyakmanifillah Iden ikut apa asbab ikut asbab sebab yang paling tinggi Yang paling sempurna untuk tutup awrania Sebab apa? Orang yang bukan apa? Mahram Sebab nombor dua Dalam apa? Salat Sebab nombor tiga apa? Tak ada mahram Orang yang apa? Yang mahram Ikut asbab, Jangan ikut ikut apa? Ahwan Ka'idah yang paling ringgang Paling tinggi Yang sempurna insya'a Mahfum tak mafum? Jelas Ya kfi'i akhwan ya Suara sudah habis Ya kfi'i ya hafadzakumullah Subhanahu الله حمدك جل الله انت اصطافته و عليك